E e é a Russa que fala é a Russa que fala. eu falar <risos> aí, No baile do DJ Gugata tá um tal de esfregue esfrega No baile do Doglinhas tá um tal de esfregue esfrega, esfrega a roxa nela passee a roxa dela passa a roxa rocha ro que faz vai foii passe a roxa nela passa a roxa dela. A rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha, a Rocha. Nela. Ela é gostosa e ela tá gostando de ver o Diguga passando em arranando. Ele é gostoso e ainda tá gostando de ver o Douglas passando isso arranando. E vai, vai flexionando. Vai flexionando. Foi! Vai flexionando. Vai, vai flexionando. Foi! Vai flexionando. Foi! Vai, vai flexionando. Vai, vai flexionando. Foi! Vai flexionando. Tá roxando. Só na base do Arrocha. A rocha do Cléo, a rocha do Diguga. Vai, caralho. No baile do DJ Guga tá um tal de esfrega frega No baile do Douglas tá um tal de frega esfrega, esfrega. Passa a roxa nela, passa a roxa dela a rocha rocha rocha que fala faz vai foi passa a rocha nela Passe a rocha nela passa a rocha rocha rocha rocha rocha ela é gostosa e ela tá gostando de viu de jeguca passando em ela é gostosa ainda tá gostando de ver o Douglas passando enrando e vai vai flexionando vai flexionando vai flexionando vai vai flexionando foi vai flexionando vai vai vai flexionando vai flexionando Tá roxando, só na base do arrocha a rocha do Cléo, a rocha de Jay Guga, vai, caralho. Aí.